Звідкилясі здалеку вітер доніс моє ім'я, яке в розкидь вигукувало кілька дитячих голосів. І ще, здається, слово «тікай», але я всього цього майже не чув. Я старанно дихав, намагаючись не захлинутися тим жилеподібним страхом, і дивився. Дивився широко розплющеними очима, як місяць промальовує на кульгавій тіні, Риси бабиного обличчя. Її великий нерівний ніс, і запалі щоки, і якусь дивну, недоречну посмішку на тонких губах. Останніми місячне сяйво позначили її очі. І я здригнувся, коли роздивився цей погляд. «Не дружить з головою», сказав мамин голос у моєму мозку. «І я геть чітко усвідомив, так і є. Вона вб'є мене». Ні на мить не задумавшись Ні про суть цього вчинку Ні про наслідки Їй залишалося кілька кроків Трохи незграбних Проте напрочуд легких і швидких кроків Кілька нерівномірних рухів Її широких плечей І ось Уже сокира злетіла вгору По широкій дузі і плавно Попливла до моєї голови Я стежив за нею самими очима А баба нестерпно повільно ступаючи, затягла своє бойове «Іх!» «Мене не можна вбивати, я ж ще дитина!» Я часто згадую той момент, саме ту секунду, і те, як мить наді мною луснула оболонка міхура з уповільненим часом. І відразу, наче хтось невидимий, смикнув мене за комір і крикнув у вухо «Назад!» Я різко відхилився, ледь-ледь. І відчув, як по моїй голові провели чимось гладким. Неболяче. Промайнула несподівана і навіть радісна думка: "Виявляється, це не боляче". Не пам'ятаю, як кинувся бігти. Як розвертав своє тіло, ще секунду тому таке незграбне і важке. Пам'ятаю вже, як чимдуж мучуся, ледве торкаючись бетону. Щось тепле і мокре тече в мене по шиї. І я чомусь думаю, що це під, хоча в такий момент у голові досі стукає радісна думка – не боляче, виявляється, це не боляче. Мені фантастично пощастило. Верхній край добре наточеного леза залишив глибоку подряпану над вухом. Оце й усе. Дорослі і батьки, і лікарі, і всі, хто почує цю історію, ще багато років журитимуться і казатимуть, що вистачило пів сантиметра – і тонка скронева кістка була просічена, як яєчна шкаралупа. А я щоразу думатиму про те, як майже дозволив себе вбити. Як завмер, так, наче моя смерть була чимось завбаченим. Як у найостанніший момент, останній з усіх можливих, я раптом вирішив жити. І збагнув, що це рішення, легке і прекрасне, просто жити. Горбошию після цього випадку визнали небезпечною і ізолювали для примусового лікування. «У такому стані в тебе можна встромити ніж по самісінькі руків'я. Навіть не відчуєш!» – почув я голос Ванлик. «Не боляче!» – відгукнувся в моїй голові мій власний дитячий голосок. Виявляється, це не боляче. «Ти слухаєш чи ні?» – квапливо кивнув. «Так, ніж поруків я навіть не відчуєш», – і Росіну додав. «Або Сокиру?» «І це, лейтенанте, хріново!» – підсумувала Вандлик. «Якщо так реагує дорослий чоловік, це невиправно. Бо значить, що цей чоловік ні до чого не придатний солдат. Але таке легко перевірити в нейроконструкторі. Значно гірше, коли ти підсів. Це не перевіриш. А шкоди від такого бійця». Може бути навіть більше. Підсів на страх? Я остаточно втратив нитку її міркувань. Чи ви про кокаїн? Та немає значення. Запам'ятай, Гілелю, страх чи кокс – ефект однаковий. Я спробував осмислити це. Потім усміхнувся. Ви серйозно? Абсолютно. Тривале вживання кокаїну спричиняє глухоту і зорові галюцинації. А страх? Постійний страх. Він робить глухим до голосу розуму. І бачиш ти в усьому тільки те, що хочеш побачити. Навіть не так. Ти бачиш те, що боїшся побачити. Отже, не здатен уже ані аналізувати, ні ухвалювати рішень. Ти вже не з нашої реальності. Тепер усміхалася Ванли, задоволена таким влучним порівнянням. «Нащо ви мені це розповідаєте, мем?» «Я раптом насторожився» усвідомивши, що вандлик не стала би просто так зі мною теревеніти. Бо я відчуваю це в тобі, Гілелю, не знаю, на який саме страх, але ти підсів, і, схоже, міцно. Тієї секунди я побачив перед собою обличчя батька, коли він зробив крок у відчинене вікно. Одна його нога ще стояла на підвіконні, а руки рефлекторно намагалися вхопитися бодай за щось. Але тіло вже занадто сильно схилилося над безоднею. На його губах досі грали решточки дурнуватої посмішки, але в очах уже були благання й жах. Ця уявна картинка зринала в моїй свідомості часто, частіше за багато реальних спогадів. Але тоді, розмірковуючи званлик про схожість страху й кокаїну, я вперше зрозумів, що насправді. Батькове обличчя, яке я собі уявляв, завжди було моїм власним. Агов. Єрмен голос одразу розбудив мене, але щоб усвідомити, де я, знадобився час. Я не сплю, нарешті відповів і машинально торкнувся шраму під волоссям. Підсів і, схоже, міцно, пролунали в моїй голові слова Ванлик. Приїхали? Я спробував щось роздивитися через оглядові щілини, але бачив лише стіну тайги. Саме так, якось похмуро відповіла Ірма, куди? Ну, взагалі приїхали, тихо сказала вона. Капець, акумулятор здох. Як це? Я подивився на годинник і потер скроні, намагаючись порахувати, скільки ми їхали. Ще немає дванадцятиї, отже, не так і багато. «Мабуть, механічне ушкодження», – відповіла Ірма, звіряючись із бортовим комп'ютером. Споживання електродвигуна виросло на 600%. «Наскільки?» «А я ще думаю, чого він так гуде? «Твою ж матрицю!» «Я відчинив люк, щоб подивитися на небо. Було хмарно». «З таким сонцем будемо заряджатися до завтра». «Я не брала сонячні батареї», – сказала Ірма. «Як не брала?» «Офіційно ми в рейді з перевірки відеопосток, пам'ятаєш? Як би я пояснила, на що мені батареї?» Я застогнав. «І що будемо робити, га? Кинемо всюди хід тут?» Ірма відкинулася на спинку сидіння і заплющила очі. «Невже? Навіть вибач не скажеш?» Думаю, я злився на неї весь час і ще з моменту, коли знайшов у віри пилок. Або, скажімо, ми повухав в лайні через мою пристрасть до авантюр. Вибач, ми повухав в лайні через мою пристрасть до авантюр, беземоційно повторила Ірма, не розплющуючи очей. Сказитися, буркнув я і виліз із всюди хода.